antickou politickou filozofii, s politickou filozofií. Dneska nám přednese přednášku, která se bude věnovat vzniku demokracie a podmínkám, které sebou tento vznik nesl. Bude to přednáška asi dost krom, mnohé překvapivá, kontroverzní, takže uvidíme, jakou zbudí diskuzi, ve které asi budeme pokračovat i v dnes zařízení, protože si myslím, že že hned tak brzo neskončí. Předáváme dřenovi slovo. Děkuji většinu Michalikovi za uvedení a o tento rok jsem rád, že mohu vystoupit na letní škole. Tímto se zároveň pokud omlouvám, protože jsem se pre posledních dvou dnech dozvěděl, že budu moci přijet. a Právě jsem, vzhledem k nejasnostem, jestli to bude možno přenášet na faře nebo nikde venku, se rozhodl nevytvořit powerpoint, protože, no, rozhodl jsem se dnešní téma vzhledem k agresi lži a nenávistí je spojenou s válkou. Včera tady zazněly debat, přednáška debaty o 30-leté válce, v jejich strukturách, v jejich umělecké reprezentaci. Já bych chtěl promluvit o roli války nebo roli vojenské orga organizace na utváření určitého politického projektu, politického projektu demokracie nebo dal by se říci spíše určitého rovnostářtější společnosti, společnosti, která garantuje politická, popřípadně určitá ekonomická práva k svým příslušníkům. Chci promluvit o problému řecké demokracie, která byla spojena, která byla a ten byl fakticky neustále ve válce a chci poukázat některé fakta, které ukazují, že tento demokratický, demokratický státní mechanismus v zásadě byl budován a sloužil k. Válečnickým účelům, jakmile ona občanská armáda přestala být vojensky efektivní a užitečná, tak velice rychle degradovali demokratické instituce, a ačkoliv Atény zůstaly podle jména demokracií až do zapojení nebo podmanění římskou, římskou říši a v zásadě i v rámci římského římské impéria o sobě Ateňané mluvil jako o demokracii tady místní, autonomní městská rada, ale to už byla demokracie podle, podle, podle jména. V koncu Severní Korea se taky nazývá lidově demokratickou republikou. Tradičně v liberální společnosti 20. století vnímáme válku jako zlo, možná jedno z našich zel a vyprovokování války nebo vedení války si Nespojujeme s demokratickými nebo republikánskými režimy. Chci upozornit, že toto pojetí války do značné míry vychází ze zkušenosti první světové, první světové války. Do té pár let předtím, v této době, se setkáváme u předních myslitelů a spisovatelů s podporou války jako určitého morálního vlastněckého úsilí. Za všechny se stačí říct jméno třeba Rudiál Kipling nebo si můžeme vzpomenout na petici německých univerzitních profesorů v, listop, v září nebo říjnu 1914, pod, která nejenom podporovala německé válečné úsily, ale zmiňovala i určitou civilizační a kultu, kulturní misi. To zmiňu proto, že náš postoj k válce je relativně jako civilizačně relativně, relativně nový. Jako určité filozofické Takové jako nej, nejvýrazně, nejslavnější filozofické zdůvodnění tohoto pojetí války co může sloužit Kantův spis zum Erdigen Frieden z roku 1795, kde Kant je určitých praktických nebo ideálních návrhů, jako kritika stáleho vojska, kritika určitých intervencí, garantování suverenity státu, vytvoření určité ligy mezi státy, řešení problému, arbitrážemi a tak podobně. Kromě těchto praktických, kromě těchto praktických návrhů, které třeba později potom právě silně rezonovaly v poskušenosti světové války v založení společnosti, společnosti národů a některé pasáže e, versajského míru přímo vycházejí e, z, kanto, e, z, kantových, e, z kantových bodů, třeba základ e, tajných, e, tajných smluv a po, po, po, podobné věci. Co mě zde ale zajímá, protože zmiňuji Kanta, je jeho přesvědčení nebo teze, kde zdůvodňuje, že republikánské republikánské režimy na rozdíl od určitých autokracií, monarchii, budou mnohem náchylnější míru, protože občané kteří rozhodují o svém politickém společenství, nesou na svých bedrech náklady, tíže, tíže, tíže války. Tady jenom pro, pro dotýkám, že Kant nemyslel republikánskými režimy pouze republiky, jak je známe dnes, ale s konstitučními, konstituční režimy, právní Právní, právní státy. Takže určité republiky nebo demokracie, kanto o demokracii nemluví, by měli reprezentovat jakýsi mírový mírový postoj. Když už se dostaneme k anti k antice, tak bych e, zmínil podobný e, přístup e, u aténského sofisty, rétora, uči, učitele Isokrata. E, Isokrates, který, který žil téměř sto let, e, v druhé polovině v druhé čtvrtině 4. století se snažil vystupovat v několika věvných řečech, které byly velmi, široce, velmi širokou odezvu, apelovat na řecké státy k vytvoření určitých mírových vztahů mezi nimi, vytvoření určitého systému jako, parsivního spolku mezi státy, který by měl dvě osy, Ateny a Spartu, měl se eliminovat záležit spory, spory řešit víceméně arbitrážemi. Zde upozornil, že tyto texty jsou spíše retorické a Isocrates neměl konkrétní konkrétní politickou, politickou teorii, ale spíše se soustředil na praktické cíle. V této době se také objevuje pojem, pojem kojné iréné, on je obecný mír, myšleno samozřejmě mezi řeckými státy. Špatná byla totiž válka mezi pouzem jako válka mezi Heleny. A jako řešení mnoha problémů doporučoval Izokrates válku proti, proti Perzii. <laughs> Teď tam měla řešit vnitřní proměry, problémy řeckých států, sociální, sociální problémy měly vlastně řešeny zakládání nových, nových kolonií a přísunem Váleč, řeklíme, válečné kořisti. A s tímto určitým projektem se Izokrates obracel na všechny možné postavy řeckého světa i na Filipa, Filipa Makedonského. Ale Izokratův projekt, třeba v řečech Aro, pagit, Aro nebo Omíru, se vlastně soustředil na ono otupení napětí, napětí mezi státy a kritizoval určité extrémní výstřelky. Izokrates byl odpůrcem radikální demokracie. Zde je třeba upozornit, že radikální, nebo vládnoucí demokracie 4. století Atenská zdaleka nebyla tak radikální jako v pátém v v v století a, rad, a v podstatě je, je Izokrates a podobní myslité, které usilují o mírové vztahy mezi lidskými státy, stoupencem určité umírněné oligarchie. Což ovšem, ne, což ovšem přímo, přímo netvrdí, ve Vaténách vádu demokratický režim. Protože v pátém, v pátém století bych si, si trúfal mluvit, že válka mohla sloužit jako určitý. Demokratizační, demokratizační činitel. Velké války proti Taršanům a Honevská válka vytvářely rovnost mezi aténskými občany v oblasti právní. Tam byly odstraněny poslední, poslední zbytky určitých Vlastně třeba solonských tříd nebo předchozího hodového uspořádání, vedla k uh, větší rovnosti, vedlá k rovnosti politické. To je v tomto kontextu uh, nej, nejdůležitější, nejdůležitější. A vlastně vojenská služba zbližovala atenské občany i so, uh, sociálně a, a ekonomicky. Pro aténčtí občané protože velmi výrazná část atenských občanů sloužila ve vojsku. Týkal se to až podle velikosti tažení až desítek, desítek procent, procent občanů. Válka zajišťovala také pro atenský stát přísun jinak kořisti, která nebyla podstatná, ale a pravidelný poplatek spojeneckých států, který, měl slou, který oficiálně sloužil jako na jejich obranu, ale spojenci ho nesli celkem špat, špatně. Peníze z tohoto poplatku sloužily jednak utržování aténského vojska. Jádrem vojska byly, bylo námořnictvo a výstavba a utržování Triér byla na tehdejší poměr extrémně nákladná. A benefity z této činnosti získávaly, z těchto výdajů získávaly poměrně více oni chudčí. Části společnosti, vlastně Atenští, Tétové, Solónova, nejnižší, nejnižší třída. Jiné části společnosti, jak to vidíme u Tokydy, třeba, třeba zemědělci, drobní střední sedláci, byli m, m, m, obecně naladění víc, více pro mír. Znám se třeba řeči spor v počátku Peloponés, peloponéské války a ona v zásadě městská chudina tvořila vždycky játro oné proválečné strany, která stála za vůdci, kteří odmítali mírová jednání i v nevýhodných nevýhodných, nevýhodných situacích. Politická dynamika aténského systému preferovala vojenská, vojenská, vojenská řešení. Je samozřejmé, ale že strategové a největší velitelé byli ve směst z aristokratických rodin, ale ne, v, ne vždycky. Třeba nechvalně známý demagog z Aristofana Kleon měl, jak to řekla česky, kuš, dílnu nadvydělá kože, koželužskou, koželužskou dírnu. A největší finančník a aristokrat Nikion byl vlastně hlavním vůdcem a stoupencem Mírové, míro, mírové, mírové strany. Ten, ale když mluvíme o antických válkách, tak je třeba zdůraznit určitou relativně nízkou intenzitu válek. Nešlo o... Totál, no, masovou válku s velkými ztrátami pro útočící stranu. Ale válka, kterou vedli a která pomáhali udržovat, vytvářet demokratický režim, měla také jiná specifika. V temném věku byla nízká intenzita válek, ještě homerského typu, a význam měli. Různé družiny místních aristokratů. Takový ten, to, byl ten, to byl ještě ten aristokratický systém různých drobných králů a aristokratů. Přelom vedení válek války dochází k během druhé mesen, mesenské války, v do, Někdy začátkem 7. století se vzniká taktika hoplitu, což znamená, že byla potřeba relativně početná, kompaktní skupinám vyzbrojené těžké pěchoty. Skupina, která bojovala ale v jednom útvaru a to nemohlo jít u určitého aristokrata a družinu jeho jeho různých uh, pucveků. Cála ta nato taktika vyžadovala určitou uh, stejnorodost onoho, onoho vojska, vytvár, měla velký tlak na, na jejich rovnost, uh, na vznik rovných, uh, rovných práv. Hoplité, hoplité byly vytvářely také společanskou vrstvu, která, uh, která jak v aténách, tak uh, ve Spartě tvořila jádro občanského kolektivu. Někdy po druhé mesenské válce, jako datacech Cheilanovské reformy, se dost, dosti ryši. Vytváří, konoho, vytváří vzniká ono společenství rovnoprávných nebo rovných Spartianů. To je plnoprávní spartští občané, kteří měli Stejná politická práva, stejné vojenské povinnosti a stejný majetek. Půda byla rozdělená na rovné, dílny, rovné díly mezi ně. V řecké filozofické tradici bývá dnešní výklad spartského, režimu si všimá nerovného postavení hejlótů nebo a ten. Klasické výklady spátské společnosti si všímají rovnosti právních spátských občanů. A tato rovnost podmínkou této rovnosti bylo udržování řížme, podmaněného obyvatelstva a vysoká, vysoká míra bojové připravenosti. Konec konců hoplit, hop, boj Hoplitu definoval jaký jakýkoliv boj, jak odpovídá Laches Sokratovi na otázku, co je statečnost. Z těch odpovědí je prostě stát rovnit šiku, držet, v zásadě udržet linii v šiku s druh, druh s druhem. V pátém století postupně války nabývají na intenzity a perská, perské války a peloponéské, války, peloponéské válce se občas setkáváme i s určitými prvky totální, totální války. Město Atény místo aby kapitulovalo, evakuovalo veškerou populaci na ostrov Salamína šami bylo celé město zbořeno a zbylá populace, která neutekla, zlikvidována, ale po vojenském vítězství, nebo už předtím vojenském vítězství, dochází k proměn, prohoubení atenské, atenské demokracie, vrství společnosti, které se podílela na no této absolutní válce tedy Hamě ta nejnižší vrstva tétu, která tvořila základ aténského námořnictva ve Slařů, získává plná politická práva a expanze státu, která nejprve znamená obranný boj a vytváření aténského spolku, utržovala velké množství těchto lidí v aktivní vojenské službě. Respektiv, tak armáda se formovala někdy na jaře a rozpouštila se během konce sezóny. Ty lidé žili běžným, běžným rodinným životem a účastnili se politického procesu. A za účast v politickém procesu dostávali dnešním slovem by se dalo říci občanský plat, který nebyl příliš vysoký, ale na... To jsou zemění o čtyři oboli na den, když se, účastnili, když se za účast sněmech, na sněmech, sou, soudech a k sněmování, sněmování nebo respektive činnosti onoho politických mechanismů docházelo, docházelo velice vel, často. A atenská flotila bývá chápána jako demokraticky demokratický prvek i od samotným odpůrci, nejenom stoupenci demokracie a jejími odpůrci. V ústavě pseudoxenofonově, v pseudoksenofon, pseudoksenofonově, ústavě Atenianů, onen starý oligarcha nejvíce právě kritizuje atenskou, atenskou flotilu a vidí v ní za základ nepřátelského nepřátelského režimu. V určitých vojenských a politických dobrodružstvích atenského státu jsme mohli vidět agresivní demokratický stát, vedoucí občas genocidní, genocidní politiku. Velký ohlas měl Melský mas, masakr zaujímá debata o mélu, zaujímá z ústředních míst v Tukitidových dějin, Sna, snahám o původně likvidaci veškerých zbouřených mytiléňanů, nakonec umírněná strana dosáhla pouze popravy tisíci jejich předních občanů, Ale i v, v té energie této války jsou některá města zlikvidována úplně. To, že jako bylo řecké myšlení a řecký způsob boje a politické vztahy, občanské vztahy, do té doby nebývalé. Likvidace Mélů, opačné strany likvidace Platají, které později Ateniané obnovili. Lik E, Ateňané se pokusili zlikvidovat uh, některé státy na uh, Tráskem eh, Khersonésu, her, her, se bohužel nebývámě, a od na koti Atice, vypadlo eu, o to, Ostrov naproti Atice, Aigí nám. byli od Aténianů všichni vyhnáni, město připojeno k ostrov přepojeno k aténskému státu a dostýklo politikvidováno. Potom, potom byla později Aigína obnovená od Sparťanů za přísáhlým nepřítelem nepřitel, Atén. Konec konců, podle tradice, měl být Platon do otroctví podán na adině. Jaké si vytvářel demokratický stát prostředky pro svoji reprodukci? Spousta demokratických institucí byla určena pro vedení, vedení války. Hlavně určité finanční instituce. Demokratické Atény zřídily pro bohatší občany určité povinnosti liturgií. Obč bohatší občané nesli různé státní náklady. Nejvýraznější z těchto liturgií byla hierarchie povinnost vystrojit válečnou loď, válečnou loď triéru. V případě určitého zpochybnění, když se občan odmítal plnit některé státní závazky, tak mohlo existovat určitý takzvaný proces o výměnu majetku, že určitý žalobce nebo různý kofant jako mohl si nažalovat svého odpůrce, že s majetkem onoho člověka by dokázal vystrojit co válečnou loď nebo nestátní náklad a žádal, ať si vzájemně vymění, vymění majetek, že on ty státní náklady rád ponese. To byla jedna z ze z institucí od, od nej oligarchické, oligarchické, oligarchické strany. A tyto instituce a tyto majetky části sloužily určitým náboženským účelům nebo výstav, výstavby chrámů, části sloužily pro, pro, pro platby za politickou činnost, ale většina byla určená pro válku udržování flotily. A zde je třeba zdůraznit, že i ona obohačí stát společnosti z tohoto systému měla prospěch. Proto a ten putovaly velké dávky poplatky od spojenců, které se využívaly. Zde si právě zdůraznit, že atenský stát nebyl, se nechoval jako míromirovní stát, ale jako určitá válečná mašina. A tento stát byl nejdemokratičtějším státem v této době v lidských, v lidských dějinách. V podstatních otázkách rozhodovala na sněmu velmi podstatná část celé populace. Úředníci byli voleni losem, fungovaly různé velmi specifické zóni, dvory, úřední funkce. Vedení bylo velice krátké. Během roku se. Fakticky v Británii ve vládě střídalo 50, během, 10, během 12 měsíců 10 oddělení Britanů. Takže tam se skutečně na tom rozhodování podílela výrazná část společnosti. A demokratická společnost, atenská demokratická společnost samo od sobě nijak netíhla k mílu. Ve čtvrtém století po porážce v Poloponecké válce, Atenská demokracie vydrží, ale velmi se taky uklidnila. Byla sice vedla některé války, ale už ne tímto genocidním způsobem, a z ústavy byly odstraněné některé demokratické výstřelky, třeba syko u instituce Bývá to čeští raj, že překládá řemeslní udavači, nebo ty procesy o zmizel, procesy o výměně majetku a demokracie se stávala více umírněnou. A ten aristotelskou terminologii řečeno při víc, přijala více některých uh, oligarchických prvků, třeba o, o věcech se rozhodovalo uh, volbou. Stejná vlastně uměrnější politika se týkala i třeba Sparty potom po vojenských porážkách u Leukry a v bitvě u Megalpole. A Sparta se opět vojensky angažovala v Řecku ve snaze o sociální reformy za krále Kleonéna ve 20. letech 3. století, které měly zase s tendenci obnovit ráječní společnost, rozdělit majetek a vytvořit větší společenskou rovnost. V této chvíli stát začal válčit vlastnitky s celým peloponé, ostatním Peloponésem a Makedonii Antigona Donata. Náta. V, v této době umírní demokracie navrhoval istokraté, z určité vzájemné spojenectví řek, řeků a byl z toho všeobecné jako humanizace a politické umírněnosti. A kdy dochází vlastně po tomu určitému e, pádu demokracie, jakmile vlastně atenská armáda, což byla hlavně prostě mileční, mileční armáda, když jako naším uším zní po nějakou miliční mileční námořnictvo, když ztrácím vojenským významem. Většinou se pojíždí pád atenské demokracie s bitvou u Chajkonéje, porážkou od Filipa Makedonského. Ale během této vlády Ateny zůstávají bohatým a prosperujícím demokratickým státem, který ale je svázan zahraničně politicky. V pátem demokracie dochází v následné válce po smrti Alexandra Velikého, kdy se Atéňané pod Démosténovým vedením pokusí obnovit e, své politické postavení a osvobodit Řecko. Ve válce, která byla vedena mimochodem velmi vyrovnaně, v jednu chvíli se dostal atenský mistr držitel Evropy do řeckého obklíčení, skončí řeckou, řeckou porážkou. Jak my, a po, vlastně po této porážce Ateny už nevytvořily nikdy efektivní vojsko. Jakmile zmizelo efektivní vojsko, přestalo být efektivní miliční systém, padla základ, politická základ na atenské, atenské demokracie. Dále by se říct, že atenská demokracie zemřela v bitvě u Kranónů. Tož byla vojenská polážka dosti malého rozsahu. Dioros uvádí z 20 tisícové řecké armády pět... 800 nebo 500 mrtví z 30-tisícové makedonské armády 400 mrtvých a ta poráž a ar bo, řecká armáda dostala plně bojeschopná, boj ale rozložila se politicky. Takže podobně fungovaly různé podobně armáda jádrem jiných demokratických společností. Můžeme třeba vidět švýcarské kantony ve zlaté éře švýcarských horadů, žoldnéřů od 14. století, do 16. století, jako státy s, s největší participací lidové moci, lidových mas na moci v tehdejší Evropě. Připomínal bych, že třeba uchy nebo Šmitz, Ury jsou vlastně horské zemědělské, zemědělské, zemědělské kantony, které ale po vybojování nezávislosti si udržovaly vysokou vojenskou připravenost a hlavní zaměstnání mladých mužů fošila žolnéřská činnost ve francouzských papežských benátských jakýchkoliv armádách a po několik staletí bylo do 18. století bylo víceméně synonymem pro Švýca pro Konec konců toh valcenů v lef de na švýcarských gardistů v Tilleriích za francouzské revoluce, kde byli zavražděni zbouřeným davem. Navšak je známa ta příhoda s tím papéžem, ne? Jak byla z 50. bojáky asi, a, a skoro si je asi 20 posledních, co s tím dostalo to? No, to Ani an, při obléhání přepádu Říma, konec konců oběti Švýcarů při obléhání Říma, co vlastně důvodem uchování švýcarské, švýcarské, švýcarské gardy. Už jenom stručně. Potom he helenizmu dochází ve vlastním Řecku určitému vojenskému uklidnění. Ale probíhají tam určité cizí války mezi Makedonii a. V tom má později, později Římany, ale řecké státy vedou vzájemně méně, méně válek. Sparta nevedla od uh, konce od bitvy u Megalopolev uh, za Alexandra Velkého skoro století cizí je, z, z toho, že se brání a invazi, krále Pirha ale šparčtí žoldnéři tvořili významnou složku všech žodnéřský, žodnéřských armád. Došlo k ukrytnění, ale řecké režimy se postupně oligarchizovali. Ale zase války třeba Makedonci byli víceméně méně humánní. Makedoniané Vlastně šetřili řecká města, obyvatelstvo, že se soustředil na držení vojenských posádek a tyto války, vlastně one periódy, kterou popisuje Trojsen, ve své z helenismus, byly humálnější povahy než války 5. století. A římský mír přenesl jako pro Řecko skutečný mír na několik století, pokud nepočítáme z občanské války na řeckém území. Ale z řecké režimy se staly už plně oligarchickými a aristokratickými. Podle Droysena a vlastně dalších podporovali vlastně římskou vládu v Řecku, oni vlastně aristokratické, oligarchické složky, které se Báli sociálních požadavků o něch slož, chudých slože, složek obyvatelstva a Římané přes jejich vláci měli garantovat majetek a vnitřní mír řeckých obcích. To je taky častá, to je častý výklad toho, proč řecké obce kladly relativně málo odpor, odpor Římanům. Uh, kolik mám času, Demo? Jo, takže do, do, dobrý, můžu do podrobností. Uh, ne, toto byla uh, určitá hlavní uh, hla, uh, teze. Když se podíváme třeba na činnost dvou uh, hlavních řadských spolků v helenistickém období, Achajský a ajtolský, ajtolský spolek, achajský spolek zaujímal většinu Pleponésu a aj, ajtolský vlastně území severně od Kogenského zálivu. Tyto spolky byly vlastně federacem jednotlivých měst, neměly hlavní město, města byla zastoupena Achajském sněmu podle počtu obyvatelstva. Podle Biostu nazývá demokracii. Achajský režim jako zdravou demokracii, nejlepší demokracii. Ale vláda se tam nevykonávala losem a nebyly tam. byla tam mnohem menší zapojených chuči o nižších sociálních vrstev. Byla to určitá taková oligarchie drobných drobných rolníků, obchodníků, měštěnů aristokracie. Ale tento režim garantoval vlastně pleponésu mír, nedocházelo tam žádným vojenským, vojenským převratům a relativně slušnou obranu vnější rozbě. Ajtolský spolek byl demokratičnější. Tam měl primární sněm na kterém vlastně se mohl zúčastnit všichni občané. A to všichni občané znamenali občané ve vojsku. Často to s ním se konalo dvakrát v roce a často bylo kromě voleb úředníků a takovýchto záležitostí bo tématem, kam ve, ve vedení války. A i to byli známí, známí piráti. Byl ajtol synonymem, synonymem loupežníka. Ajtolský spolek měl rozhodně více militaristickou povahu než achajský spolek, ale ajtolský spolek byl demokratičtější ve svém vnitřním, vnitřním uspořádáním. Tyto řecké státy... Tady jenom zase ilustruji onu jakousi nespoj. Nejde o to automatická spojitost mezi demokratickou vládou a mírovou, mírovou politikou. Určité demokratické prvky byly i v římské konstituci. Chtěl bych z několik zdůraznit. Vlastně římský volební sněm, komicia centuriáta, vlastně vychází, je politickou formou odvozená od formy vojenské. Centurie, kromě vlastně volební jednotky, byla taktéž onou slavnou vojenskou, vojenskou jednotkou. Rozdělení na centurie vychází vlastně z rozdělení řim, římského, římského vojska. A tento vlastně s něm volil hlavní římské úředníky, volil praetory a konzuly Římané a měl ještě další tributní sněm, který byl uspořádaný jinak a volil jiné úředníky. Tento sněm centuriátní, tam měli převahu majetnější složky obyvatelstva, Potom ten tributní byl uspořádán řekně, více, více demokraticky. Asi všichni známe spory patriciů plebejů, které vedly postupně zrovnoprávňování chudších v společnosti. Hlavním nástrojem byla tzv. secese, určitý odchod plebejů, což byla prakticky vojenská stávka. Secese prakticky znamenalo, že občané se byli sformováni, ale odmítli se účastnit vojenského, vojenského tažení, a známe z historie tři příklady secesí, které skončily úspěchem a rozšiřováním jejich eh, práv. Tady de, demokra, jako demokratický činitel v Římě sloužila vojenská, vojenská stávka, stávka lidí, kteří vlastně fungovali, volili ve volením uspořádáním eh, vytvořeného podle vojensk, vojenské, vojenské logiky. Původně, původně byly vysoké úřady vyhrázeny pouze patricium, aristokratům, ale jako určité, než byly rovnoprávní, spolu tak vznikaly úřady přistupné plebejům, třeba tzv. vojenské tribuny, kteří měli vlastně přímé velení jednotek v době, v době války. Tito tribuní byly volením vlastně mobilizovaným, mobilizovaným vojskem. Tož byl vlastně v rané fázi republiky vlastně nejdemokratičnější, nejdemokratičnější volba, která byla přístupná víceméně každému občanu ale občan zde znamená muž, muž ve zbraní. A jeho vlastně, občanská moc zde vychází nikoli z majetku, ale z jeho, řekněme, bojové, bojové hodnoty. Ty, tyto určité potom schovnání docházelo k zajistých licinových sextiliových reformách, někdy k 370, kde dochází i k ustavení toho tradičního politického systému, jako známe v Římě jako – rozdělení úřadů, konzulů, prétorů a podobně. bože já zmiňuji, tyto reformy vytvořily také určité finanční, jisté omezení majetku, no podílům, v návařejné půdě. Těmto reformám, které taky vznikly vlastně dosti vojenským způsobem, se obracelo demokratizační hnutí pod, uh, bratři grachů, které vidí asi tyto reformy jako určitý ideál a snaží se oživovat zákony z této, z této doby. Ale v druhém století už klesá význam občanské, občanské milice a jako možnosti politického nátraku plebejů touto formou. Občané nebyli poti válce, když se byla v blízko, ale sloužit na dlouhých tařeních v zámoří, které trvala léta, bylo pro ony nižší majetné vrstvy velmi neatraktivní. A v této době vzniká armáda s vlastně profesionální armáda z Chudiny, která k vůči vojenské službě má vůbec žádný odpor, ale tato složka není nijak politicky angažovaná a v této chvíli se začíná hroutit republikánský republikánský stát. Ronald Syme nazval vlastně zánik římské republiky římskou římskou, římskou revoluci. Že v níž byly vlastně uskutečněny mnohé plány onoho reformního hnutí bratří Grachů. A zatím to bratři Grachové snažili zašit politickými prostředky v rámci římské ústavy, tak vlastně chodý lid dosáhl přovazení pod tím způsobem, že... Sula, Cezar, Octavianus, Augustus přerozdělili velké latifundie, velké množství půdy statisícům vojenským veteránům. Efekt to mělo na jisté vyrovnání sociálních rozdílů, vytvoření vrstvy malých nebo středních vlastníků, podobně jako ty byly reformy a rozdělování půdy bezemkům akorát, že za to byly občan, tyto občané vděčí vojenským velitelům, kteří svrhli republiku. A jeden z, ze zajímavých incidentů, jisté jinak vyrovnání majetku a vyrovnání politické moci dochází během vlastně posledních občanských válek v závěru republiky. Když uh, Brutus s Kasiem byli Zabitím u Filip, tak potom probíhaly paralelně dvě občanské války, jednak se Sextem Pompejem a v Itálii, kde se italská města bránily při rozdělování pozemkům veteránům. V této válce vytvořil, je známá jako Pročířská válka, Vojáci obou stran vytvořili určitý vojenský, vojenský sněm, který rozhodoval o oprávněnosti nároku obou vůdců Lucia Antonia a uh, Gaia, Gaia Octavia. Sněm se rozhodl pro, podpořit uh, Octaviana. Tož uh, někdo může chápat jako. Velmi vrcholně demokratický akt, ale určité vojenské vojenské demokracie, což jsme si nesporovali s demokracií, ale na římské poměry to bylo vedeno. Tam prostě vojáci měli asi nejvýraznější politickou moc lidí, v římských, v, římských, v, římských, v, římských, v římských dějinách. Podobně se domnívám, že můžeme sledovat určitý vliv válečnických uh, jako repruby a vojska i v novější, uh, novější um, éře. Pro Machiavelliho, jak už rozpise o válce nebo v dekalogu o Tita Livia, kde Vlastně republikánskou konstituci, zmíšenou ústavu, hraje důležitou rolim, důležitou rolim armáda. Stát se musí být schopen, musí být schopen obrany v případě, v případě exp, expanze. Machiavelli byl odpůrcem žodnerských vojsk které mohly být profesionálně zdatné, ale nevyznavačovali se velkou politickou lojalitou. Vlastně s nástupem kondo končí most svobod a existence svobodných italských republik italských městských komun, jako byly jako byla Florenská republika nebo pokus o vytvoření republikánské vlády v vlády v Miláně. Jádrem je o vytvoření, Občanské, občanské milice, která bude lojální tím, že napodobí římskou disciplínu a výcvik měla dosahovat větších vojenských vojenských kvalit. Ale vlastně Machiavelliho miliční vojsko se nesesypalo při prvních srážkách a pokusu brání republiku. A vlastně s pádem tohoto miličního systému a jeho významem byl ko, Přišel konec uh, Florenské republiky a, fu, Florenci, a vlády ve Florencie se ujímá od Medi medičejských. Mimochodem za posledního obléhání Florencie, to byl krátkový pokus uh, o oživení republiky, desertoval Michelangelo ze své funkce, kde byl pověřen vrchním dozorem nad opevněním. O demokracie potřebujeme ozbrojenou, ozbrojenou moc a pokud je ona, nebo demokracie republika, Machibes spíš mluvil o republice. Pokud tuto ozbrojenou moc má, tak je ona republika expanzivní. Dokud měli florenské milice vojenskou převahu, tak dobývali celé Toskánsko. A nijak se neuchy, ve 14, 13. a 14. století dobývali různé místní menší komuny nebo bojovaly proti místním feudálům. Jakmile skončila jejich význam, jejich miliční armády, tak skončila Florenská republika. A poslední věc, vlastně revolucionáři a stoupenci, jak si můžu nazvat radikální demokracie, proletářské revoluce, jak během francouzské revoluce, nebo během revoluci 1848, 1870, vystupovali proti stále standing arm, jak je to český? Profesionální armáda. No, profesionální, ale to může být i armáda, která třeba slouží muži na tři roky. Stále. Jo, stále, proti stále armádě byly pro vytvoření miliční armády, to byl ideál původní Jakobínů, který se nepovedl, oni mobilizovali obrovské masy lidí v 1993. Ale z toho se pak, z toho pak vznikla profesionální armáda. byl jsem vlastně pařížské, pařížské komuny. Oni víceméně rozpustili vojsko a na papíře měli 200 nebo 300 tisíc milicionářů. Ale vzhledem k tomu, že v konfrontaci s, s versajskou vládou, versajskou armádou, která byla menší, se tato vojenská síla rozsypala bez jakéhokoliv odporu, nebo jsou známé masakry, boje v Paříži, tak tato demokracie tak tato milice ztrátila význam a s významem ztrátit této milice jako přišel výz... základní rozklad veškeré, veškeré komuny. Ale tyto na milicích založené režimy nebyly vůbec míromilovné. Jak vlastně jakobinský režim, tak pařížská komuna měly zájem o o ex expanzi. Třeba komunáři odmítali podmínky míru s, míru s Pruskem a válku by raději obnovili, nebo to naprosto nesmyslné. Konec. Ještě bych k debatě jednu tezi. Vlastně společnosti jsou, rovno, jsou často rovnostářtější než společnosti, uh, usadla společnosti žijící v, žijící v, v míru. A ten uh, spartianský rovní, ve Sparti bylo mnohem větší rovnostářství než v jiných řeckých státech mezi skupinou plnoprávných občanů. Viking, mongolové a vůbec stepní nájezdníci, kde vojsko tvoří víceméně veškerá mužská populace, vytváří mnohem rovnostářštější společnost než imperiální Čína. Válka, ale musí, válka často produkuje určitě, nevím jak to nazvat, ekvivalent ekvalizační nebo rovnostářtěj, rovnostářtější společnost a na některé společnosti má demokratizační efekt. Ale bohužel ta samotná demokratizace, samokrát pak demokratická společnost, tu válku vede dále a vede často více válek než oligarchické společnosti. Touto provokativní Tezí bych skončil. Tak děkuji za provokativní přednášku a hodně nám zase pro diskuzi. Mirek. Děklo, že je výborná přednáška, určitě nejlepší a možná paní Aleši samozřejmě slyšel. Ale ještě jsem se chtěl zeptat, já jsem si vzpomněl ještě s tím koncem na toho Pikettyho, že jo? jak to má Piketty, že to jsou ty ekonomické, on vlastně říká, že, že, ta, že se přirozeně ta nerovnost má tendenci pořád jako vytvářet a zvětšovat, a že vlastně ty války to srovnají vždycky dočasně. Nebo epidemie a různé katastrofy, no, ale jo, ne jo. v takovém rozsahu, třeba, třeba... Velký, třeba černá smrt, vel, velký mor, metal, k zlepšení, zmenšení sociální nerovnosti v Anglii a v těch postižených zemích. Ale efekt války, a Piketty, jak tvrdí, že efekt války vytrží déle. Konec konců máme zkušenosti 20. století, kdy došlo největší demokratizaci po první a podruhé své válce. Sociální práva, vole, volební práva z nich velfer, co so, jsou so, ty, ty reformy Etlího v, v Británii, což by bez té zkušenosti a mobilizace milionů by se nestalo minimálně takovou formou. Jo, ano, ten piketit. Děkuju. To je, se k tomu hodí. Jestli není dokaz, já bych se zeptal teda? Ty zmluvilo o no. demokracii, která byla už ve starověku považovaná za až takový ale vedle Aten byla spousta jiných řeckých států, které měly armádu taky založenou na hoplickém principu, ale kde ta demokracie nebyla vlastně tak rozšířená nebo tak silná. Konecku koncu i Sparta, ačkoliv prostě tam byla rovnost těch občanů, tak tu zůstávala že? nebo na papíře byla královstvím. A Byly tam zachovány na vlastně toho oligarchického... No my tady nesou. Až, až Sparta měla dva krále a oni by se, nazval, by se nezazvali královstvím. Královstvím král, Bez se přes byl perský král, Sparta by se nazvala jako státem, no společ, politeia, to, politéja, státem Spartanům, nebo městem Spartanům. Ale důraz byl, že z atě, jádru atenské armády bylo potom uh, loďstvo to byl další krok od hoplitu, který vedl k zapojení další, i té společnosti svobodné Takže pro aterenskou demokracii bylo rozhodující loďstvo. Hoplité byli rozhodující pro vznik nějaké takové té řecké společnosti středních vrstev. Hmm, dobře, tak to bych to... Já neměl z vás... Byl. Dobrý. Dobrý. Dobrý. Dobrý. Já bych měl řadu... Poznámek celé se je to nějak neždám, nejdřív to toho. Eh, v velký třeba přece podobně se někdo dívá na chůzi trhu nebo byrokracii, aspoň je to podobně s fungováním demokracie. Zároveň, že znašel přece celou řadu válečných společností, eh, válečnických bez demokratických principů nebo s minimem. Ale chci se zeptat eh, na dvě věci. To toho zapadá třeba ten pováleč, myslím po druhé světové válce, poválečný vývoj. To je přece snížení nerovnosti daných sociální politikou nebo už předtím privilegií. No, počkej. A jaké jsou vyhlídky té demokracie v tomhle kontextu v nějakém smyslu přisahujícím komunitu nebo národní stát, jestli podle tebe je to něco relevantního? A protože mi přijde, že v tom, co, co, co se pořád snažil ukázat, se to týká velmi úzké, velmi malé společnosti, komunity, jako by uh, to platilo pro ní, v ní se rušily ty výsady. A je, jak se to teda váží k nějakému širšímu celku nadnárodních vztahů nebo, nebo, nebo, nebo globální společnosti? To samozřejmě ne. No, začnu tím zkušenostím, jako koncu druhá světová válka byl velký vyrovnávací mechanismus a spousta těch reform, ne přímo důsledkem války, ale důsledkem určitého étosu společenského, určité nadšení, určitého závazku. A to, takový etos trvá třeba generaci, možná generaci a půl, ale potom tento dneska jiný trend, jako zrůstají nerovnosti i v těch společnostech, které byly do značné míry rovnostářské. Ten etos vyrovnávání byl třeba viditelný ve Spojených státech a jaký je tam trend od 80. let. A dělat to mezinárodně Možná určitá ekologická krize donutí lidstvo jednat nějakým způsobem společným, ale zase bych se bál, aby to zatím demokracie funguje v národních státech nebo v určitých spolcích států, proto třeba musíme co nejvíce chránit projekt Evropské unie, jestli si dovolím tedy politickou. Kýmu poznámku. Ale mezistátní. Ne, jo, občanstvo je zatím náro, je, patří k určitému národnímu státu a vytvořit planetární občanstvo by bylo důležitý krok, ale zatím k tomu nevidím vůbec nikde žádné tendence. Bo v ještě mi je vyšla knížka Velký realizátor od Walter Schreiber, což je vlastně podobná argumentace asi. Ano, no, se... myslím, že to důležitá knížka, co se říkám, je toho 20. století a samozřejmě vychází z těch starších, starších dob. A já jsem poslední věc k tomu, já jsem, samozřejmě je spousta fenoménů, které vytvářejí rechtsštát, ale já jsem právě chtěl zdůraznit onu roli války při vytvoření určitých svobodných institucí nebo rovnějších společností. Válka konec konců tvořila nejenom v evropském lidstvu zásadí určitý sociální mechanismus, skvěl skvěl pro spoustu lidí, na polská války vytvořila služba v sociální výtah. Ale to je právě to, že je vylučující. Čili ona je exkluzivní, protože vylučuje ty, na které je utočeno, to, to je ten... No ano, a proto se společným myslím, s národním státem, Tam jako to je samozře válka je zlo. No, takže napoleonské války vedly ke vzniku Národních států, kde a vlastně národních armád, který, kde ten princip fungoval tak jak primárně ve Francii, tak pak pozdějších, že tam ty armády byly založeny ty hodnosti nevznikaly v důsledku prostě šlechtického původu, ale v důsledku zásluží. Na mi ritorním to byla obrovská revoluce 19. století. Ale. Já jsem se, jak bych se ještě tomu antickému Řecku, chci se zeptat, existovaly na čistě v těch demokratických Aténách nějaké pacifistické tendence, ať už v souvislosti s odporem k těm, jak argumentujete, demokratizačním prvkům nebo sami o sobě? Pacifistické tendence tam existovaly, ale těžko. Jako čím jsou spojeni. Třeba, když se podíváme na tu a nebo Aristofanes, tak Aristofanes je asi takový nejvýraznější hlas, který volá pro, nebo který volá pro míru a zmínuje hrůzy války. Jaké bylo jeho filozofické nebo politické zázemí. Byl odpůrcem demagogů a demagogem se na, že nazýval už je odpůrce vůdce té lidové válečné, válečné strany. Jako, jako nejkrásnější hra, od koncu ty hry se hrají mír, lesy ztraté, jestli, jestli jsou to řešení, co tam je zmín. Jo, určitá zmíněná že, ženská, ženská otázka, jak, nebo otázka, no, Euripides, když si vezmeme třeba Trojanky, to je taky hra velmi, velmi proti, proti, protiválečná, ale Euripides nějak, jako neměl nějaký politický program, kromě toho, že tam že problematičnost, určitých tradičních hodnot, vztahů zdůrazňoval morál stahoval morálku na osud odchoků žen, ukazoval, stál tam asi hovnost lidí, který vycházelo z nějakého sofistického prostředí a to pronikalo, působilo. Ale otáz... pak tam taky působila určitá třeba únava válkou. Válka má podporu pokud nejsou velké ztráty. Když jsou na konci velké ztráty, tak sílí mírové tendence. No, neodpověděl jsem, ale odpovědi nejsou schopné. Bylo to zajímavé. Tak nějaké dotazy do další? Už na vás vidím, že jste hladový. Takže asi poděkujeme ještě jednou Evženovi za...